Basme în limba română Aruncătorul de pietricele Unele scene din acest video pot fi inadecvate copiilor sub 13 ani A fost odată ca niciodată, în ținutul glorios din Laos, ținutul celor un milion de elefanți, un băiețel numit Mansei Nu avea părinți și era șchiop de un picior dar Mansei era un copil foarte fericit, care era bine îngrijit de către săteni Bună, Mansei! Ți-am adus niște legume proaspete din grădina mea Oh! Lea! Mmm! Legume! Eu i-am adus ceva mai bun! O plăcintă dulce o să-i distrugă toți dinții ha <laughs> Copiii din sat se jucau mereu cu el dar la un joc anume, el era cel mai bun. Wow! Cum ai nimerit copacul acela? El e Mansi. Poate ținti orice. nu contează cât de departe este. Ha-ha-ha-ha! <laughs> păi... Adevărul era că Mansei petrecea foarte mult timp exersând aruncarea pietricelelor în obiectele îndepărtate. Putea chiar să lovească frunzele din vârful copacilor înalți. Într-o zi, când stătea singur sub o creangă de copac, a început să arunce cu pietricele în frunze. Oh, wow! Lumina soarelui a trecut prin frunză și a lăsat o imagine pe pământ. Arată ca un băiat care dansează. Și așa era. Când frunzele s-au mișcat și razele soarelui s-au mișcat cu ele, Imaginea de pe pământ părea că dansează. Când prietenii lui l-au găsit, au fost încântați de spectacol. Oh, ce-i asta? Este superb! Haideți să facem ceva altceva, e? Eh? Uh! Yeah! În curând a creat un elefant într-o frunză. Iar apoi un pui de elefant Wow! pare că puiul de elefant își urmează mama Copiii se bucurau de spectacol Și aproape că nu l-au văzut pe rege și pe soldații lui venind înspre ei Dar s-au întors îndată ce i-au auzit O oh, nu, regele, repede să ne ascundem Vino Nancy Copiii s-au ascuns în tufișuri iar regele și trupele sale s-au opris să se odihnească. Dar imediat ce a suflat vântul, frunzele s-au mișcat Iar elefanții au apărut și l-au surprins pe rege Oh, ce este asta? Pa, pare magie Este minunat! Străjerii, găsiți persoana care a creat această minunăție Oh, nu! O să ne caute! Fugiți, fugiți! Așteptați! Așteptați-mă și pe mine! Dar copiii au fugit, lăsându-l pe Mansei în urmă. Chiar dacă regele este un om bun, pentru copii tot era măreț și de temut. Am găsit un băiat aici, să-l ducem regelui. Și așa, bietul Mansei a fost adus tremurând în fața regelui. Tu ești cel care a făcut aceste imagini? Da, da, alteția voastră hmm. Dovedește Mai fă încă una pentru noi Mansei a luat o pietricică Dar chiar atunci O pasăre cântătoare s-a așezat pe o ramură Făzând lucrul acesta lui Mansei a venit o idee A aruncat o pietricică într-o frunză Și a format imaginea corpului unei păsări Iar pe altă frunză a creat imaginea capului acesteia când frunzele s-au mișcat, toată lumea a privit uimită. Incredibil! Arată de parcă pasărea ar cânta! Regele și oamenii săi s-au bucurat și au aplaudat la cântecul păsării. Băiețele, ai un talent remarcabil. Aș vrea să mergi cu mine înapoi la castel. Ai putea să mă ajuți foarte mult. Și așa, mansei s-a așezat într alături de rege. Și-au mers la Palatul Regal. Acolo, manței a fost impresionat de acesta. Acum ascultă cu atenție la ceea ce-ți voi spune. Curând voi susține o întâlnire cu miniștrii mei. Unul dintre ei nu se poate opri din vorbit. A? Adică omul vorbește mult și prost, bla... Vreau să îl învăț să îi asculte pe ceilalți... Deci, cum vă pot ajuta? Te vei ascunde în spatele perdelelor și vei arunca cu coși de portocale amare în gura lui. Mansei s-a amuzat și a acceptat planul regelui. S-a așezat în spatele unei perdele vis-a-vis -vis de ministru, de partea lui Eric. Curând, întâlnirea a început. O, oh, Nu! Nu l-am întrebat pe rege despre care ministru era vorba. V-am chemat pe toți aici pentru a discuta despre furturile din regal. Are cineva ceva de spus despre asta? Păi, uh, sire, mă gândeam... Uh... Mă gândeam, poate ar trebui să întrebăm victimele. Știu că unele l-au văzut pe hoț la un moment dat... Este foarte bine, atunci putem... Dar cred că va dura ceva timp să îl prindem Doar este un regat uriaș și avem niște oameni foarte cum se cade Eric, cred că vrea să spună ceva... Dar avem foarte mulți soldați în regat Este posibil să nu dureze chiar atât de mult timp? Hmm... Deci, asta e. Ei hey, bine, e timpul să iau pauză, domnule Barbereți. Arunca coaja fix în gura lui Eric, care a fost foarte surprins și imediat a devenit palid. Care este problema, Eric? Este totul în regulă? Mmmm. Mm, mm, ce este acest. Ce este acest lucru urgăzitor în gura mea? Uh, p -p -p -p eu? Eric, ești în fața regelui! <gânt> este totul în regulă. Deci, ce vroiai să spui? Păi, înălțimea voastră! Bă, spuneam că sătenii pot fi un hoț printre ei. Nu putem fi niciodată prea siguri. A, leu, bănuiesc că Eric are limba împleticită de data asta. Slavă Domnului! Păi, în voastră, dacă mă ascultați. Îmi pare rău pentru asta, dar vroiam să-l spun că... De ce mi se întâmplă asta? De fiecare dată când deschid cură, pică ceva urât la Și de această dată a închițit coaja și a decis să stea tăcut de frică, să nu-i se întâmple din nou același lucru. Ei bine, să vorbesc acum. Mm. În sfârșit, majestia voastră, vreau să spun că există în regatul nostru o trăsură de circă, iar de fiecare dată când face o oprire, o casă din împrejurim este întotdeauna jefuită. Interesant! Așadar, vrei să mergem la locul unde va opri din nou? Exact, maestatea voastră! Este o idee foarte bună! Tu ce părere ai, Eric? Eric a fost impresionat de idee! Da... Continuă Păi, eu sunt de acord cu ce a spus Excelent! Este chiar plăcut să auzi mai multe păreri, nu-i așa? O, o, da, este În acest fel, de fiecare dată când Eric vorbea prea mult, Man se arunca o coajă în gură acestuia Așadar, Eric a rămas tăcut și nu a avut de ales Decât să asculte pe alții hmm? Nu mi-amintesc să le fi auzit părerile vreodată Chiar vorbesc atât de mult? După ce întâlnirea s-a terminat, regele s-a dus la Eric Deci, acum realizezi că este important să-i lași pe alții să i spună părerile? Nu? Nu-i așa? Ah, da... Îmi pare rău pentru felul în care m-am comportat. Voi încerca să mă schimb de acum. Aaa, Misiunea e îndeplinită! Regele a fost foarte mulțumit de Mansei și i-a permis să rămână în palat. Era hrănit bine și aveau grijă de el. Acesta a trăit o viață fericită, arătându-și talentul celorlalți. Cât despre Eric, ei bine... A rămas fidel cuvântului său și a încercat să-i lase și pe alții să vorbească, pentru că ascultarea altor opinii e un lucru foarte important. Trebuie să prețuim întotdeauna părerile altor oameni.